Hvad for nogen? Fisk. Fisk, ja. Fisk. Alle mulige slags fisk. sild og rødspælder, ål. Og gudskabte også valer, og sæler, og små tanglapper. og små rejer, og store rejer, og ørnene, og små fræk gråsbro. Det er i dag torsdag, den 29. november. Velkommen til De Sorte Spejder. Mit navn er Anders Brandholdt. og øh, hvis du helt stille, vil du også kunne høre stemmen for Arne Massen. Madsen. Ja. Det er mig, der er her. Det er dig, Hans. For enden af bordet, som ja. man siger. Og øh, ude for døren, lige fra hvor vi sidder. Der sidder fire svenskere. Og det er fantastisk. Ja. Det bliver det. Må jeg lige spille noget lige til at pæppe dagen op? Ja. Vi synes er så godt, man kan pule de ressourcer, der er nødvendige. Ja, skal vi spille igen? Det er sjov, ikke? Ja. Vi synes er så godt, man kan pule de ressourcer, der er nødvendige. Og der skal du måske hvad hvor er det fra? Det er et klip fra 21. søndag, som øh, jo... Øh, ja, det er det, vi i gamle dag kalder TV-visen om søndagen, ikke? Mm -hmm. Søndagsavisen har altså, også heddet. Ja, ja søndagsavisen har også hed, Men bare også TVA 2100, men 21. Men 21-åren, det var i tv i søndagsavisen 29. Det var 9 og... Øh, det er, jeg mener, det er den øh, vice Direktøren øh, vicedirektøren, de vicedirektøren for skandinavisk Skandinavis tilbakskommandien. Vi synes det er så godt, man kan pule de ressourcer, der og er Og jeg tror, øh, det han simpelthen gør, det er, at han det. jo går ind for tilsætningsstoffer og cigaretter. Og, og vi, så mener han, at vi skal de undersøgelser. Og vi spørger med, øh, Skipper, hvad, hvad, hvad synes du om de undersøgelser? Vi synes det er så godt, man kan pule. de de det er jo det, der hedder, det begreb med i psykologi, der hedder Freudian slip of the tongue, ja. hvor man siger det, man kommer til, ja, ja. kom til at sige det, man mener. Men Møller kan jo også forestille, at han sidder og kigger på hende der, den nye TV, <skræk> TV 2100-verdinen, ikke? Ellers hende fra sporten. Ja, det er hende dame her, ikke? Hvor er den hende? Der. Nej der. Jeg synes, det er så godt, man kan pule. Ej, nej nej, nej, han sidder, han skulle have Men hvad tror du, han vil af sig? Spole. Sp vi synes det er så godt man kan pule de ressourcer. Vi synes det er så Hvad godt man kan, kan pule de ressourcer, der men er det nødvendige. Det giver jo heller ingen mening at spule undersøgelser. Hvad kan han have sagt? Jule? Vi synes det er så godt man kan pule de ressourcer, der er nødvendige. <laughs> han mener bruge, men Hvordan bliver det til at Jamen, Det ved jeg da heller ikke. Nej, han har bare lyst til at pule. Synes, det synes jeg. Er det er så godt man kan pule. De ressourcer, der er nødvendige. Og så har han ikke en pause ind efter efterpugle. Også fordi det var, men det er ikke så meget, at man får noget. Man smærer lidt det. på det. Nej, nej, men han smærer lidt på det Okay, det var fedt nok. Ja, det, det er faktisk ret dig. Det er det. Velkommen jeg skal, det er, til programmet sidste gang, jeg skal jeg skulle lige sige. Kære lyttere. Jeg øh, øh, synes, det er så godt, man kan pule. De ressourcer, der er nødvendige. Men Det er rigtigt, hvad ville han sagt, fordi det er jo heller ikke bruge. Det giver ingen mening. Det er jo heller ikke bruge. Vi Det er så godt, man kan pule. De ressourcer, der er nødvendige. Pugle bruge, nej. Jeg trækker ringe til ham. Nej, men jeg tror jeg også... Altså, ikke, siger, ikke, ikke, ikke fordi jeg her. er bange for ham, det er bare mere, at han... Øh, så kommer en ekstra farlige ting i mine cigaretter, ja, ikke? du har da været en god kunde i mange år. Det kan man sige, jeg ja. Men jeg skal vel også snart lægge en særen. Mine damer og herrer, i dag, der har vi øh, en besøg fra ja. Sverige. Vi har besøg af familien, og øh, de spiller i aften... I huset i København, ja. udsolgt koncert, og øh, de spiller en 2-3-4 øh, nummer her i vores program også, øh, ja. inden klokken 3, og det kan godt glæde dig, det bliver rigtig, rigtig, rigtig ja, rigtig de godt. de virker meget sympatiske. Og der er øh, elektronik, øh, der, ja. der er et mixerpult, der er et par og en synthesizer, der er en øh, Macintosh-computer. Det er godt, det er godt. Det minder om dengang det store mix eksisterede øh, her på radio. Men det er vel også derfor, at vi har en lille husvind, der, der er, har flået ind i studiet i dag. Vi har vores husvand øh, Kræde, øh, som sidder herovre. Kræde skal jo... Øh, det kan jeg godt fortælle. Det er sådan, at når vi går på juleferie den 14, 14. december, så øh, bare derefter, der skal Kræde og Camilla Jane lige øh, sende i vores øh, øh, radiotid. vores slot. Æh, ja, Camilla er vores lille. Og øh, så skal de så sende øh, der, øh, mm. øh, i stedet for os. Så Kræde han sidder hernede og tager notater. Når Nå, for de at lærer. På sin Zepto-notebook, og så, øh, så skriver han, hvordan... hvordan gjorde de der? Æ, nej, vi skal da også finde en sjov lyd. Måske kan vi tage noget fra nyhederne. Jeg synes, det er så godt, man kan pule de ressourcer, der okay. er nødvendige ja. øh, Kred, er det det, du nået frem til? Jeg øh, har ikke nået frem til noget endnu. I har ikke rigtig startet. Jo, men det her, det kører sådan... Vi er i fuld gang bedre, bliver det egentlig, ikke? Øh, der, på min computer står der, pæne piger i pikpanik. Det er bare en artikel, jeg ved at læse. Så jeg har faktisk ikke hørt noget af det, jeg har sagt endnu. Mine damer og herrer, velkommen til i dag Jeg ved godt, at det siger det tit, og der er måske nogen, der synes, at, at så sidder de er fedt af lytteren og sådan noget. Men vi har Danmarks bedste lyttere, øh, ja. og Danmarks klogeste lyttere. Ja, klogere det også i hvert fald. Øh, fordi at, øh, det, som han jo siger her, vores ven fra Skandinav skal vi lige have private og cruise for De tak. skal lige somme. Øh, prøv at høre, det er, det er forledning. Vi synes lige så godt, at man kan pule de ressourcer, der er nødvendige. Det han mener er selvfølgelig, og det var det vi var lidt langsomme. Ja, fordi der er ikke nogen også der er gået på hansers skolen Nej, eller. Men det er selvfølgelig engelsk version udtrykket, to pool. Ja, altså hvor man samler Samle, ting. Samler, ja. Vi synes det er så godt man kan pule. De... Men det er helt seriøst. Han, han tænker tænkt? på noget andet. Hedder hedder ikke pole, så eller sådan noget. Nej, det er Nej, pole, det han hedder pule, men han siger, at han siger. Pule, Det siger. Vi synes poolen. det er så godt man kan pule. <laughs> Jamen, det, ja, men det. Det er i Jeg synes det er godt man kan pule hende eller pule dem eller. Vi synes det er så godt man kan pule de ressourcer der er nødvendige. Det er sjovt. Mandag uge. Faske det. Vi øh, har mange gode ting i ærnet i dag, og vi er, vi er, jeg vil ikke sige, at vi er travlt, fordi man skal aldrig stress. Men øh, jeg vil godt kaste noget 2900 happiness allerede nu. Så er det gjort. Vi glemmer det heller ikke. Nej. og øh, øh, Alt er godt, og så kan vi spille den over, og så kan vi tage vores øh, svenske venner fra familien ind. Ja, Og det nummer, jeg har, klar, det er jo Islands nummer, det, det, det, det, det, det var også sætte den godt i stedet. Ja, men det er dejligt, dejligt. Det er der. Men må jeg læse op? Ja. Det er jo sådan, at hver aften klokken 19.30 eller vand til torsdag mm. på... Øh, ej. Ja. Jeg kan bare ikke trække vejret gennem næsen. Og så er det sådan, at når man snakker samtidig, så, så bliver det sådan helt Jamen, det er da fordi, du vil... Hvorfor kan du ikke trække vejret gennem næsen? Ja, fordi jeg vil blive for Den er også helt rød. Hæ? Nej, det er hård. Hæ? <laughs> <laughs> <laughs> uh, eller spejl. Eller... Spejl. Eller... Jeg har bare dejavu nu. Okay. Åh, oh, mandet til torsdag. så er det så. er blevet langt hårdt. er blevet rigtig flot. Men han har fået det page i nakken. Ja. Man har prøve noget andet sjov. Og det er undskyld, jeg ja, lytter det går så langsomt. Det kommer ikke til at gå hurtigt ja. andet end, når musikken spiller. Ja når svenskerne kommer, så bliver der fest. Jeg øh, har fundet på noget sjovt i dag. Godt. Jeg sidder her med, med her nu, det var faktisk sjovt. Og så, så øh, hvis man så tager nogen af. Hvis man sælger et andet navn ind i stedet for det, der står ja. i artiklen. og det er noget sjovt, man kan lave, hvis man ud og kører øh, familietur med, med eller på tur med familien eller med venner, når man kører langt, så går man ind og så køber man ugebladet eller ugens rapport øh, og læser op i de gode sider, og så sætter man sin egne navne ind med Jakob Kraftkalen, hvis der stod det, så ville det være Kraftkalen Anders Puglerhen eller et, ja, hvad jeg ved, nej, men ja, ja, ja, ja. jeg er ikke med at være på familieturen. Ja, kræden sidder du rør ved, ved det plastik, det er en plastikplante. Hold nu op, du må godt sidde herinde, men du må altså ikke pille ved tingene. Jeg vil bare sige, at mellem jul og nytår, der har vi jo rigtige planter ja, i den her tid. Ja, vi gider tidspunkt. det godt være stille. Øh, vi skulle selvfølgelig ikke spørge dig selvfølgelig, kan man sige. Nej. Det, der så er det sjove, jeg kan lytte, det er, og du kan gøre det sådan nogenlunde, hvis vi så bare tog helt tilfældigt og sagde, krævet for forbrydelsen. Jeg ville også hævne mine børn, for eksempel. Det er sådan en overskrift, ikke? Ja. Øh, så denne her så er der serveret popstjernen og tjeneren. Kræde har gennem årene datet mænd fra en række, lang række af forskellige erhverv. Denne gang står der en tjener på menuen. Han har kastet øjnene på den veltilberedte mandfolk med navnet Michael Markant, som serverer lune retter i Los Angeles. Den er meget sjov, ikke? Ja, det er Kræde i Tivoli med syge børn. Øh, eller den her. Kræde fik besøg af tandfien. Den ultralækre danske topmodel Kredet er blevet endnu mere pjattet med at smile, end han tidligere har været. Der er også noget, han og hun, man skal skifte ja, det. Uh, det ser man især på modellens nye kalender, der har potentiale til at pryde en hver unger værelse hele næste år. Mm. På de smukke billeder ses det tydeligt, at Kræde har haft besøg af en flittig tandfæ, der gavmildt har rykket de hvide perler tættere på hinanden. <laughs> på de nyeste billeder af Kræde er det tydeligt, at han har investeret i en ny mere ensartet perlerække, og det har sikkert ikke været billigt. Uh, Se de selv i kalenderen Kræde 2008 eller på Kræde.com. Det var da i en god idé, var. det? om det nok ikke er Kræde, tænder blikket først til der ser ved. Er det ikke meget skægt? Det er sjovt. Jeg har en periode fældet meget, og mit hår var blevet tyndt og mistet langsomt sin vitalitet. <laughs> en dag hørte Kræde tilfældigt om den nye hårkapsel Arkon Tisan. Arkon låget øget hårvækst, mennesket hårtab og kraftige hår. Jeg skulle aldrig have tænkt, at jeg skulle få brug for hårdkapsler, og det lyder næsten også for godt til at være sandt, siger Kræde. Men efter at have læst Arkons videnskabelige dokumentationer, hvor de blandt andet er næringsmæssigt bevist, at det virker efter to-tre måneder, bestemte Kræde sig for at prøve. <laughs> Sådan kan man sige. Det er sjovt. Ja. Kære lytter, vi tager det indslag og så spiller vi det musik, og så får vi vores øh, svenske øh, gæster i studiet. Familien. 1930 i aften, Ja. Der er det på øh, TV 5. 4. 3. Tre. En af de andre kanaler. Mm. Øh, igen tid til at festne sig foran øh, fjernsvistapparaterne, fordi der er 2900 Happiness. Aftens indslag, Anders, vil du have lov at læse op, hvad der kommer til at ske? Alle tøserne fra 2900 er samlet til deres årlige mandeløse get-together. De har oplevet et par flasker kød i hvidvin, bestilt take-out for taco-shoppen og krøllet et par pot-joints, ligesom Peter Øvig i knussen. Det viser sig desværre, at kødet for deres meksikanske festmåltid ikke er helt, som det skal være. Og midt i det hele dukker en drukfældig Jan-Erik von Beck, spillet af Peter Reichardt, ham, ham med, med fiskekulleren fra Bornholm. Svendige Havn. Svendige Dukker Jan-Erik von Beck pludselig op. Og hvordan er det, det gør, Anders? Det udvikler sig højt Maxi! Saata poliisiasemalle, nyt saatiin uutinen. se tulee juuri satamaan Kamisaario Kurumia antoi meille luvan kuvata satamassa Ja hän sanoi jotain tosi kummallista Hän käski meidän valmistautua kummitun jahtiin Poistukaa rouva, poistukaa laivasta luo Eikä siinä vielä kaikki Kiittiöstä katosi valtava määrä ruokaa, ruskaruokaa Ehkä se on teini-ikäinen naave Olkon hvordan oli ikke Jeg er ikke sådan en person, måned, er sådan en i ikke en person, der kan lide det. at have kan kan en tre Nej, jeg sige, jeg ikke, det sidst fire det var sgu lige efter sommeren du jeg tror ikke det er mere end to det er svært at sige øh, for noget tid siden for to til tre måneder siden der øh, kommer kal Tolstrup som jo er vores øh, unik kapelmester øh, kapelkæld DJ øh, med et nummer øh, et svensk det hedder øh, det snor i min skalle som øh, nogle har hedder, familien har lavet og vi spiller det Ja, men det, han får ikke spillet det første gang. Nej, det, nej, det gør han faktisk ikke. Så ved jeg, at Carsten Holm, som sender øh, søndag aften, søndag. han er jo bosiddende i Malmø, og det han har hørt det. Øh, men det gør han ikke af skatteteknisk orsat. Det er, fordi han øh, har valgt øh, Valme, og rundt af de mange dejlige boliger. Naturligvis. Øh, nybyggeri midt ude på en mark. Det er rigtig dejligt. Ja. Øh, og der er jo ikke masser af dem i Ørestaden, kan jeg sige. Nej, nej. Men øh, hvor man er øh, Han har hørt dem. Så, øh, han spiller han det i sit program. Så spiller Korrekt. vi det i vores program. Ja. Og så begynder folk at skrive... Det var, Hvad, det var, er det Hvad er det for noget? Øh, og så får vi at vide, at det er jo familien, mens <coughs> nu min skalle. Og så øh, får vi så at vide, at de skal spille i dag i København. Ja. Og så spørger vi, kunne I tænke jer at komme ind og spille? Og øh, kære Johan, velkommen til programmet. Tak. forstår du... <laughs> Far då, jag förstår Nej, du jag förstår lite. Eller jag trodde du sa, ja, jag vet. Det. Du förstod mig. Ja jag förstår. Jag förstod vad ni sa. Ja. tror ni hon fick reda på familjen, ja. Ja. Äh, jag berättade bara kort ja. historien om fra hvornår vi startede med at spille det snurlige ja, okay. Anders det nytter jo ikke når du siger det samme på dansk igen <laughs> men, <laughs> Johan... men, men, Anders, det er Anders han, han, han så lige det han hørte at vi hørte den her låt den i sin tid ja. <høst> Pro, det jeg sagde til uh, Johan det var at uh, jeg forklarede at du havde fortalt hvordan vi lærer sang ja. Okay. Ja. og det er en dejlig låt <laughs> ja, det er det jo. Det <laughs> er en trevlig låd. Ja, <laughs> <den. laughs> ja. ja, jeg forstår. Anders. Ja. Ja. <laughs> <laughs> For Svenska <laughs> <Ja>, uh, <clears throat> den her ja. koncerten i kveld, den er utsolgt. Hade du ventet der? Uh, nej, det havde jeg ikke. Vi, vi har, har ikke spelat i, i Danmark innan Det er første gang. Okay. Det er skitbra, det er lyks <løbne> første gange. Uh, nu stiller jeg sådan et spørgsmål via dig, ikke? Ja, det er jo. Ja. Ja. Det er ja, bare, han har været fråget nogle ting via mig. Ja, prøv, ja. kom Anders. Jan, uh, eller uh, uh, jo han, det, det er jo keyboard, det er sindssygt. <løbne> altså, det er keyboard, ja, det. det er sindssygt. <løbne> ja, <løbne> <løbne> uh, uh, uh, Vi ved faktisk ikke så meget. Vi <løbne> ved det. særligt meget. en særlig det. Men vi har været Men, uh, på vi har internettet, og der og er selvfølgelig lavet noget internet research. Internet og lavet research. Mm -hmm. Øh, men jeg kan bare ikke finde ud af... Åh, oh, jeg ved ikke, det er skit. <laughs> Fordi på jeres... På jeres hjemmeside... Ja. Mm, der står oh. ikke særlig meget... Det er sted, der står, hvor man kan købe ja, alt hvor man kan købe alt ja. Nej, det går vi på... Nej. Nej nej, nej, nej, nej, nej, det står på hemsiden, Hva, det er det enda, som står på hemsiden. Jaha, hvor man kan... Det er, hvor man kan købe. <laughs> ja, okay, Gå ja. plåten, for ja, ja, okay. Men Johan... Øh, men Johan... Er du DJ? Du DJ? De er, jo, det er, de. De er DJ? DJ. Ja, de er <laughs> de er øh, øh, nej. Det er joid. Det er J. Det er J. det er Det er Men har du lavet musik i mange år? Ja, det har jeg. Ja. Og hvilken musik du har du lavet i mange år? Elektronisk musik? Ja. Det, kan, det är väl det jag har gjort mest. Liksom. Ja. Jag har spelat i vanliga rockbandsarmen, men det var tradet. Men om man ä, tittar på Youtube, mm. ä, på den här koncerten, när ni spelar Det snurrar i min skalle. Ja. Då, publiken går ju galna. Ja. Har det ä, varit sådär nu? Ja, i princip har det varit så hela tiden. De, de gillar den låten och de ja, gillar de, familjen. Gillar Hjætterbrød. Hjættermygt. Ja. Ja. Det, som uh, Arne Lund Madsen siger, øh, og snakker jo han om på svensk, ja. mm -hmm. det er, at i Sverige, mm -hmm. når de optræder der, og på YouTube-landet, gå ind og søg på familien, og øh, ja. det snor i min skarle, der kan man øh, se øh, klip fra nogle live-optræder, nogle koncerter. Ja, det er som, meget, ja, det er det er ja, Som han har givet, øh, eller familien har givet, fordi det er faktisk ikke kun Johan der med. Det præsenterer vi, vi og, og det er virkelig... Ja, folk går amok. Det, det er jo... Og det er øh, mygt yngdommer. Ja, nu unge. jo ja. mm. øh, Kan du også sætte det her så jeg det ja, ja, Men jeg kan huske kaldetolstrop. Ja, kom øh, Som er vores øh, Som er øh, vores ja. ja. Om fredagen om fredagen, mm. det, han, øh, da, da han spillede sådan noget, skal første gang, så første gangen, der, der? Den kaldte han det kredibile første han den kredibile boden andre. Den kredibile? den <laughs> <Ja. Boten laughs> andre? Nej, altså, nej han så den intelligente okay, yeah. både den andre. Ja, ja, det var det, han gav den, eller den <laughs> kredibile udgav. Kredibile? Hvilken gang det betyder på dansk? Nej, credible. Credible? Det, det ved du godt, hvad betyder på engelsk. Johan, kredibiler? Det findes vel det hedder kredibiler. Det var det, han sagde. Kredibiler, han sagde ting, Nej, det, sagde. det, er lige meget. det er Vi skal ikke <laughs> <skælge>. <laughs> nej, det skal vi så. Johan, I skal spille tre nummer ja. Men Johan, er der planer om at komme til og spille mere efter, efter det her? I, i København kommer I igen? Ja, det hoppas jeg, absolut du, du, om, det, om det er utsolgt, så må vi ju hit igen Men ikke nogen konkrete Arena. planer <laughs> altså, Parken, parken, parken. Ja, parken. Ja. Superviga ja. kommer, jeg, kommer, jeg kommer spille før, var med Kent i vår okay. oh, Så okay. då kommer vi hit også uh, Nej, nah, det, vil du det? Det jeg i januari, slut ja. om januari. Oj, bra. Ja. Jeg tror, der er tre eller fire kendte koncerter i København, oh. ja. tror jeg. Du kommer og spiller... I <laughs> Søbenhavn. Sådan, <laughs> Sådan. Sådan. Ja, det glæder vi os meget til. <laughs> bra. Uh, Johan, du skal... I skal spille dem lidt, og uh, når du spiller, er du ikke alene. Hvem har du med? Andreas Tiljan var en god gammel ven, som også er en gammel teknokung fra Sverige. Ja, ja, ja. <laughs> Skåne. Jag är från Skåne, förlåt ja. Och sen uh, Ninsson Poli från Stockholm som sjunger på en låt så... och, och, och var är du ifrån? Jag är från Hässleholm i Skåne ah, bra. Andreas också Det är Ösunds region det är. Ja. Hässleholm, det är inte så pass långt för julpacken ni hör Nej, det, har ja, var, det är sant. Har, har du varit där? För det <laughs> jag, finns ingen djur, den djurparken. Jag tror att den ska vara jävligt. Det, det, det är en det är bra med idé. Det. De tar en <laughs> jättestor park, vad <och> säga? <laughs> där är många djur där. Finns ingen djur. Att <laughs> folk bra. betalar hämnar mycket pengar. Yes, yes. Tack. Du lyssnar på Sveriges V3 äh, Klokken er tre. Hvad hedder det? Vi skal <gønne> de de høre noget musik Vi skal, vi skal uh, Johan, værsgo Du må ja, mange gange gå op ja, ja, ja. og gøre klar Det er sådan, at uh, vi skal Johan, gå hen og gå klar Undskyld, nej, Johan. Vi skal have tre numre Og kære lytter, det du kan gøre Det er, at du går ind på vores hjemmeside DR, Det er det og spejder uh, Og klik vores webcam Så kan du rent faktisk uh, også se uh, FAMILIEN SPILLE mm. øh, Tre sange Og øh, det er tre rigtig gode sange Du er godt til at høre Det bliver lige i røven af hinanden Som man siger Det bliver p lige efter hinanden ja. Det er tre træk om man vil 3 -3. P3 træk Kunne det være fra at kalde det. det Det er det ikke. Ikke. Øh, Og det starter med nummeret Som vi har spillet Og er meget glade for øh, Som hedder det SKALLE Er I klar? Ja yeah. Værsgo mine damer og herrer FAMILIEN LIVE I DE SORTE SPEJDER Oh. Vi lytter til Sorte Spider, og øh, vi har besøg af øh, familien, familien, som øh, netop spillede et nummer, der hedder Feber, og øh, de skal spille et nummer mere her. De spiller altså i huset i København i aften, og, og hvis du sidder og tænker, hør her, det skal jeg have på plade. Så er det bare at gå ned i din øh, nærmeste pladebutik, og så øh, siger du, at du skal have Familiens album, øh, fordi det ligger derude, og det kan vi garantere. Du kan også komme på vores hjemmeside nu, det er det gode, og Spejder. Klik på vores store webcam og, øh, og følge det sidste nummer live. Mm. Det lyder fantastisk. Fan, det lyder tak. braw. Skit, ja. Skit braw. Hemsbraw. Skidefedt. Himmelabrw. Røvfedt. <laughs> Røvfedt. Ja. ja. ja. ja. Uh, Johan, hvad hedder det sidste nummer? Ja. Nå, hvad hedder det sidste nummer? Ja, okay. Uh, hedder det, det sandte han. Modtaget. Værsgo, min næste mig. Familien. I'm a star Sandet, mine damer og herrer. Familien. Ah, men det, øh, det, det lyder... Det, kæft for lyder det godt. Det lyder Far, virkelig, virkelig. Ja. Ja, det er virkelig fantastisk. <laughs> og det er jo ikke de nemmeste forhold, under. Øh, nej, det vil jeg at sige, fordi det er øh, en masse elektronik, øh, to flotte fyre og, og et flot kvindemenneske, mokket ind. Øh, lige øh, der, hvor sporten normalt står og læser øh, tipsresultater op. Ja. Eh? Så jeg vil sige, at det er, det, det, det er virkelig, virkelig godt. Og, og det er en rumtemperatur omkring de 35 grader. Ja. <laughs> Sådan er det. Tusind, tusind, tusind, tusind tak. Tak. tak for alt, have været fint ked. Held og lykke i aften. Hvad sagde du? Oh, uh, uh, Hold det på døje kvæld. Ja, tak. Uh, og kunne man... samme. <laughs> tak. tak. Uh, kunne, man, kunne man forestille sig, at når I kommer og spiller med kendt, at I vil komme ind og spille igen? <laughs> kunne man tænke sig? Ja. Vil I give vi det? Ja, men det vil nu vi bliver... meget gerne. Ja. Jeg gælder det, jeg gør mig. Ja, men tak, og, og, tak. og så kan... Uh, ja, det vil være rigtig hyggeligt. Ja. Tak, Jørgen. Uh, og, og så vil jeg sådan... Tak, fordi du kom. Tak. tak, tak, tak. tak, tak. Æh, på vores hjemmeside, der vil du, øh, inden så der er gået en halv time eller sådan noget lignende, øh, kunne, kunne genhøre numrene. Genhøre, Og gen gen numrene minikoncert. Mini, ja, det okay. er jo en minikoncert. Det er et miniatyrkoncert med, med, med familie. Det er en <laughs> Okay, slap af. Æh, det lød fandme fedt, i hur. Kæft for det fedt. Vi ved jo, at uh, Danmarks Radius uh, generaldirektør er svært begejstret for uh, denne hawaiianske uh, singer-songwriter. Jack Johnson. Det hedder Jack Johnson. Der var hans nye nord. så jeg synes, er kedeligt. Det, det er lidt ja. kedeligt. Men det er jo, når der lige kommer en single ind ad døren. Ja, så skal man spille den, og når man godt kan Fordi... lide Jack Johnson, så uh, skal man da spille den. Vi har jo uh, kredet smuttet. Men ja. til gengæld er musikpolitiet kommet. Tony Scott, for musik godt, er nu er kommet. kommet, og sidder ude i hans øh, islandske skibersweller. Og virker og, lidt øh, bekymret. Virker bekymret og sur og indebrændt. Er, er det, fordi vi ikke spillede Jack Johnson tidligt nok? Jeg kan bare sige, at øh, hmm. hvis der kommer flere herned, der er sure og indebrændt, så går jeg virkelig for alvor ned på flade. Så går jeg ned i ja. Åh, oh, fuck, så det bliver det meget, meget, meget Min damer her, her er, hvad vi har i programmet i dag. Ja, Der er en intro, hvor ja. vi skal tale om uh, toppolitikere, der tager på tre måneders privat ferie. Det der er rigtigt. fuld fuld løn. Du læser op fra her og nu. har vi gjort? gjort. Vi balladen. skal kigge forbi balladen om Mads Holger, Paul og Rang. Ja, det er egentlig ja. synd, vi ikke har fået. Men den er, den er slet ikke død, den hund. Nej. Og så øh, er der øh, Happiness, har vi ved. Og så er der Kig til provinsen. Øh, vores øh, filosof har fundet et spændende klip. Mm. Fra TV2 Fyn. Det er media om medier. Det er... Øh, det er, nej, jeg er en lytter, der har fundet det. Det ja, er faktisk en lytter, ja, der det har set TV2 Fyn, og så er en Ja. Så skal vi forbi Godmorgen Danmark øh, i går. Ja, det skulle jeg og have vi have haft i går. Og i går. Ja. Fordi at, øh, det er åbenbart blevet til at bare kunne sige pik i radioen, som... Ja, men det er vel noget, han, der startede ham her, ikke? Jeg synes det er så godt, man kan poole de ressourcer, der er nødvendige. Jo, det er vel en af Det er vel ham, der startede det, det i søndag, så er de ja. andre ting Nå, når når han kan, så kan vi også... Ja, og så øh, om aftenen med Jørgen Leth, du ved, du bruger dine ting med din pæk, ikke? Ja, du og har fuldt din pæk. Det er en anden sektion. Det skal ja. vi kigge på Øh, så er det jo dialektdag i dag. Ja. Øh, vi har et lille bid med nogen, der taler øh, øh, dialekt, dialekt så man siger. Og øh, det har vi også, når vi spiller Tidsbingo i dag. Ja og i dag er det jo lyttere fra Anders Nordjylland. Og Nordjylland. Og også hvis der er nogen fra Varbær. Ja. Det er altså Varbær i Sverige. Ej. Hvorfor? Bare fordi du er sjovt ringet for Varbær. Ej. Okay. Glem det, bare Ej, det, det kan jeg, der kan jeg måske også lyde lidt fremmed Ja, det lyder du lidt der, men Nå. fordi jeg stadig er øh, den ene af dem fra familien, der sidder lige bagved. Nå, så vil jeg godt, Nå nej, det er da meget mærkeligt. Jeg, jeg får da ikke mulighed for at ringe til svenske radioprogrammer. Det ved du strengt, ikke, hvad? Det er ikke så meget, vi monitorerer SR3. Nej, det var faktisk rigtigt P3. P3. Og nu det dags for Erik Kurt. Ja, dags. Klokken er 23. Yes, god, god. god. Vi er, Så skal i anden time skal vi uh, have ringet til Bornholm Hvor der jo har været indbrud Indtil videre tre indbrud Vi ved ikke hvad der er sket i nat mm. Så er der det nye kulturelle indsdag Vindeltrappen <laughs> ja, Jeg er meget glad for den titel ja. Hvor vi i dag skal beskæftige os med Øhm Ja, det står ikke helt klart Nej, altså, egentlig heller ikke Jo, jo, jo, det er sku... jo, jo, jo, Hold nu op Undskyld Matador The Musical Skal Rigtigt. vi kigge forbi ja, i, og, i Vindeltrappen Og langdag, jo Tryllet igen så skal vi hjælpe Lars von Trier mm. med en svensk sang, ja. øh, han, ikke, han ikke kan huske. Ja, det er godt. Right. Og så har jeg fået en fra en elektriker. oj oj det glæder jeg mig meget, meget, meget, meget til. Sam Sparrow og øh, noget, der hedder Black and Go på vores hjemmeside. Det er jeg og det, er, det er Kan du se, hvad det er, vi i programmet? Det sjove er jo, at Sam Æh, Sparrow jo også spillet hovedrollen i Pirates of the Caribbean. Er det den selv samme? Jamen nej, der, der hedder han jo bare Nå, Sam Sparrow. Det på den måde der. John Depp, som yeah. er universets lækkereste skuespiller. Husk mig på, at vi skal snakke om Aqua og deres gendannelse. Æh, jeg kan forstå, at det bliver offentliggjort i dag, at de skal spille på grøn concert. Hold om. Er, er det hovednavnet på grøn koncert? Ja. Sammen med uh, Ace of Base, ikke? of Base, ikke også? Øh, så noget af et hold. Så vil jeg sige, så bliver det virkelig også fedt i år. Ja. Øh, det bliver jo ikke falleret 90-agtigt overhovedet. Nej, det bliver jeg ikke. Det. En, men det kommer vi til, det skal man huske, fordi det var ikke sådan set ikke for at svine. Nej, fordi Roswith Klokken er meget tæt på 15. Det var at tænke på, om mm. man har tænkt på, René Dif måske nok går amok. Jeg kan love dig for, at de næste 50 minutter... 49. 49. 49 minutter bliver en øh, radiofonisk perle. Mm. Øh, ja, mere kan jeg ikke sige. Det bare. bliver godt, det bliver dejligt. Men inden vi kaster os over indslægene, er det noget, jeg godt lige vil øh, nævne os. Ja. Det er bare nogle betragtninger, jeg har gjort nu. Ja. Øh, I dag, I se og hører, der kan man læse, at øh, Ace of Base er øh, et af hovednavnene på Grøn Koncert i år. Ja. Eller næste år, selvfølgelig. Ja. Næste år, ja. Og... Rygtet siger også, at Aqua det skulle blive præsenteret dagen i morgen. Okay. De er også er det. Ja. Og så kan man så sige, der skulle man nok bare have noget med Aqua. Ikke? Oh. Øh, og jeg, øh, har, jeg ved ikke, hvad jeg skal synes om den her Aqua-ting, fordi det, det, det, jeg tror, det kan blive ret sjovt at se dem igen og sådan nogle ting. Ikke? Ja. Men, øh, men også mærkeligt, ikke? Det er jo lidt mærkeligt, og sådan noget, også fordi der, folk står nok ikke rigtig ud, og venter på dem, øh, men det skal, de skal sikkert nok blive godt. Ja, tror det. Øh, og nu er der sikkert helt sikkert nogen i Esbjerg eller Herning eller sådan noget, der kan blive sure på dem, det er bare frem til, det er... Og jeg taler af erfaring For jeg ved at For de her grønne koncert koncerter mm -hmm. Der starter man som regel til altså i Esbjerg Og det gør man ja. Og man har gjort det sidste mange år Og så tager karavane rundt I hele landet øh, Og det er jo en, forhåbentlig En sommerfest Hvor folk får lidt inden for vesten Altså de drikker og sådan noget ja. Og vejret er godt Og det er hyggeligt og, Men øh, det er også kendt At man Når folk spiller i Esbjerg Bliver der tit kastet med øl eller i de gamle dage oppe i Blokhus, hvor de der spiller hen, Fordi når folk bliver fu fulde, så bliver der kastet øl, ikke? Ja. Det, øger, øh, det er hvis nærmest nok en tradition af dad spiller okay. Jeg ved i hvert fald, at DRD's lydmand, han har fået bygget et specielt plexiglas hus, som man sætter uden sig selv og pulten. Ja. Altså mikserpulten, så der øl øl i, ikke i. Så det er, sådan, det er også øh, lidt det er også legalt at gøre øh, til nogle koncerter. Ja. Men, men, men man ved, at for eksempel nogle gange i Esbjerg eller øh, andre steder, øh, sikkert også i Valbyparken, hvad ved jeg, når, når kravægen kommer dertil, så øh, øh, i gamle dage var det sådan noget, Thomas Selme i din bøse, og så du kan da få en fad. <laughs> og så kom der øl igennem, og det er ikke særlig fedt. Øh, og lad os nu sige, at de skal optræde på Grøn Koncert, hvilket det er jo øh, lader til, at de skal, ikke? Ja. Øh, og det er rigtig sjovt, og det er godt, og de glæder sig til at komme ud og spille sådan nogle ting. Har man bare tænkt over, øh, og jeg har ikke specifikt noget mod øh, René Diff eller noget som helst, men han er jo kendt for Kan være en ild og herre. Ja. Jeg øh, bare på, Hvis vi kan, han ja. kan han holde til 10 koncerter, hvor at der står Fadene. rigtig mange stive mennesker og kaster fadet efter ham og råber René dip. Fordi at manden han havde brug for det penge, og var med i en Kims reklame. Nej, jeg tror Æh, ikke, det var af penge. Jeg tror, det fordi det var der skulle ud for. forhold. Ja. Mm, yes. Og øh, øh, når helt søst, at der for 2.000. gang... Det er jo en spændende. Rødt deep. dyb! deep. Skal dyb! Rødt i dyb! Rødt i i Og folk kaster chips op på ham. Ja. Æh, øh, og det er man, svært. man havde regnet med, at det skulle være en rigtig hyggelig sommer, og man skulle ud og gøre folk rigtig glade og sige... Ja. At, vi tager det ikke for mere, end det er. det er bare en rigtig sjov sommerfest og vi er så heldige, at der, øh, vi skal spille existential jobs rundt omkring i landet, ikke? Jeg tror bare, at øh, der er bare nogen... Øh, at den, det er svært at holde til, kan jeg sige. Der er nogen, der har sagt, at, eller der er nogen, der ikke har fortalt aquafolket endnu, at, at det kan altså godt komme til at ske. Jeg håber ikke, det sker, men det tror jeg bare, desværre det svært gør. Ja. At øh, folk råber alt muligt, eller ja. sådan lidt. Ah nu kæft med det der, men roses så lidt for helvede. Der skal du huske på, at hvis bare og de går på... Lene, store, altså, hvis du bare, at de går på efter Ace of Base, så er de fleste fadet kastet allerede. Og så er der ikke så meget tilbage. Ja, det er jo Turbo, der politiserer det, så der er rigeligt er dem. Faktisk lige nu får jeg en, en besked wow. fra, øh, øh, fra øh. Grøn Concert, der skriver Grøn Concert præsenterer Aqua på Grøn Concert 2008. <tryk> øh, de var med i første gang i, i for 10 år siden. Ja. De uh, spiller i 8 forskellige byer. Tonerne slår an i Esbjerg. <tryk> <tryk> <tryk> <tryk> Hvad er det, død? Herning, Aarhus, Aalborg, Kolding, Odense, Næstved og med et brag afsluttede de af i Valby, ikke? Mm -hmm. Øh, så det er, jo, det, det er jo fint og sådan noget, men jeg tror bare, der ikke, der er nogen, der har tænkt over, oh, at det kan gå så grueligt galt, og alt det, der skulle være så hyggeligt og godt, det på i stykker, Anders. Jeg er ked at sige, at det kan det. Jeg har været på Viborg Open Air konferencier lige før Esterbrohus Brohus gik på. Der var der også en, der kastede en fadelig hoved på mig. Og det går stadig ud. Ja, men øh, så forestiller. dig... Det er jo ikke smerten. Det er jo det, der ligger bagved. Så forestil dig at få 1,2 millioner per job. Hektoliter. Nej, altså de får... Dårligt kom... faget. De har fået lidt over en million per job, koster de, ikke? Nå, okay. Øh, og så forestil dig at få det. Øh, så er det mange øh, Rennedip-tilråb, og... Jeg skal have dem spars så lidt saltet løg for tåret. Hvor er dip? Øh, sådan nogle ting, ikke? Det bliver hårdt. Det kan godt blive en rigtig, rigtig lang sommer. Og det kan edder også blive en lang koncert med Ace of Base. Hvis det er rigtigt hvad Ace of Base siger, så, jeg hører, så kan jeg sige, at når Ace of Base har spillet, så er der grund til at komme på Grøn Koncert. For jeg håber ikke, det er rigtigt. For Ace of Base er heller ikke sjovt nu. Nej. Det er det ikke. Anders, øh, må jeg fortælle en historie for det virkelige elev? Ja. Vi har jo et telefonsystem her i Danmarks Radio som vores lyttere kender rigtig, rigtig godt. Ja, de kender vel egentlig bedre også. jeg har allerede lært det at kende. Øh, nej, jeg har ikke lært, eller folk har også lært det at kende, fordi de aldrig, det har virket, og det måske. var især faktisk i foråret. Skulle du ikke lige ske... have nævne leverandøren? Øh, systemet hedder CMS. CMS. Hvis du står og skal starte en rammestation, køb det ikke. Mm. Øh, men hvorom alting er, mm -hmm. så fik vi jo teknikere, Peter Lovs, på her efter sommerferien. Og Kusk det, der er no. sket, det er, at det første Peter det var, at han løb ud i et... KTS-skab herude. Ja. Og så græder han en ledning direkte ind i studiet. Øh, og så har vi det, der hedder en analogtelefon i For det andet sådan isd ISDN-halvøje, ikke? Og det jeg ikke, ikke. Der har lige stået hele Nobels fredspris øh, inden for telekommunikation hernede. Mm -hmm. øh, vi skal til at starte tættesbænko. Øh, og så siger vi, hvor, hvor Peter, Hvad med det nye system? Skal vi ikke prøve det? Så får jeg vide, det virkede ikke. Så øh, tættesbænko altså, virker, men det er bare meget vildt, at... Øh, så er der så nogen, der har hjem i en flyver af rubiner, igen hjem til Schweiz, og fik halen mellem benene, og så sidder de hjemme i Rubinland og tæller guldbarerne, imens de finder på noget nyt. <laughs> Kære lytter, vi skal ikke gang med det, bingo. Åh, er lidt løs, som man siger, på tråden. Åh, oh, slap af! Hvorfor sidder jeg og snakker med et stykke elektronik en Jens? Vi synes, det er så godt, at man kan pule de ressourcer, der er nødvendige... Sådan, Så er vi igen. Der er telefonen ikke om nu. Nej, det vi gør nu, det er, vi spiller. Det er også spiller... mærkeligt, når jeg siger midt i A1, at vi spiller tilspin over lidt. Og så Anders, tænker... Anders, Anders, Anders, Anders. Det, det gode nyheder. Jamen, de finder ud af, at ja, ja, mens ja, det, det så skal vi, vi sælge lidt julegaver. Jamen lad mig da høre. Hvad øh, du Jamen, Det ved jeg ikke, men du skal jo også ud og købe julegaver til dem. Mm. Og der er også nogle af de julegaver ved at være legetøj. Mm. Og der vil du vel også indimellem være fristet til at gå i uh, Fedepræ-apotékerne. Og ja, også og sådan noget. Tøjhus, ja. Tøjhus. Der er andre muligheder, vil jeg bare sige. Hvorhen? AB-legetøj på trianglen. Det er det, hvis man bor i skive, så Så tager langt. man det, der hedder skivebussen til trianglen, eller til Østerbord, skifter til en sekser, stræber trianglen, går AB-legetøj. Ja, færdig lang. Der kan du altså få gratis udgiver i år. Nu bliver jeg få gratis udgiver dernede. Nej, det kan... Det, nej, for jeg, jeg, jeg kører ikke legetøj. Men vil der, der er heller ingen grund til at rose Man noget? kan bare gå ind i den butik. Det er det, der er så fantastisk, at man kan gå ind i den butik, og det er meget, meget sjældent, at man går ind i en butik, og så bliver godt godt humør, bare jeg går derind, fordi at, at stemningen er god. Det er ekstremt sjældent, det findes. Der ja. er nogle gange, man går ind i, i sådan noget, hvis de ja. handler med øh, sådan et eller andet, der lugter utroligt godt, eller, eller i bibliotek kan man jo godt med og sådan noget, men så er der altså også ganske få butikker, hvor stemningen simpelthen er god. Ja. Og det er en af dem. Det var bare det. Ja. Man kan godt gå ind og købe noget, vil jeg sige. Ja. Jeg tror som ikke, det bliver en kæde nogensinde, AP-leiser. Men de har fået nyt gulv. Mm. Hvad vil du sige? Her bager det i maven. Det ved jeg godt. Det er helt vildt, min mave er ballistisk dårlig. skal årligt. du have noget, der er ærtesuppe. Kære lytter, vi øh, skal i gang med Tjællis øh, Men du har telefonen nu. De foregår jo på følgende måde, yes. at øh, man ringer 73 x øh, Hvis man i dag er fra Nordjylland eller Nordjylland. Ja. Det er nemlig dialekt øh, dag i dag i en ja. og jeg vil godt lige spille øh, noget dialektklip. Øh, det er pigerne, er blev kaldt ravsøsten. Det er ikke så meget det, de siger. Det er måden, de siger det på, på at bemærke en, en smuk, smuk, smuk, et smukt eksempel på, på dialekt i øret. Hmm. Jeg kan huske, da vi åbnede den første pakke, det var et helt eventyr, og vi talte om det og vi prøvede det, og vi var euforiske, eller ligesom forelskede næsten. Og, og øh, jamen, der var ikke andet. Altså, vi måtte bare have rave og rave. Og det var det eneste der efterhånden, der interesserede os. Jeg fik måske sagt for meget øh, med, at det var nogle dialekter smukke. Det men... er en smuk dialekt, Det er bare meget, meget sjældent at høre den så rent. Ikke det Se Kan du bruge nogle af de der imellem? Ja, det kan jeg. vi har været tilfredse, og vi har passet vores arbejde. Ja, og det var den første, det var også, der fik idéen med at handle med rave. Og alle rag? gik og grinede også og så sagde, at det er godt, vi lukkede no. guldsmødeforretningen helt ned. Oh. Og fra den 1. januar 1989, men så kom misundelsen også. Ja. Og i dag er der jeg, og jeg en 6-7 Man ja. tror, at det skal være 50 procent. Det gør det ikke. Er sådan her, de snakker nu sådan, bare så man ved det. Jeg er der jeg, og jeg en 6-7 raveforretning. Og... i især. Er og også det også ord, kun, ordtryk? fordi det gik og lurede på os, ikke? Kom altså sgu ned. Og også, vi har et angrofi. Forestil dig et stykke rag. Ja. Skat dig, Og det vil være afviklet, og det vil sige, at når vi har Med så alt musik alt det rag, vi har, så er der vi der også film. ude af det. Pigen, det, de det Der rag. er 37 om morgenen. Juliette Binoche spillede hovedrollen. Hvis du har på alle pigeværelser i 80'erne. Og også hos den tilretlægger af det her program. Og også på mig. Der var mailet med svamp. <laughs> hvis du forstår, hvad du mener. Hanken på dig i 80'erne. <laughs> Ej, det stridtede den. Hvad hedder du? Jeg havde lige fundet noget af, at man kunne at tis. <laughs> Men uh... så er der sgu da satme, du. jeg godt så, at du... Ringer, 20 ringer, men hvis man er fra Nordjylland eller Nordsjælland, det ja. er det, der sker i dag. Og uh... det, det skal man være, og sådan er det bare. Ja, det, det første tal, ja. vi i dag har trukket op af den lille pose, er nummer 23. 23, mine damer og 23. 23. 23. Så er der tal for Østjylland, nummer 26. 26. Og. Oh. Hey. Nummer 30. 30. Og nummer... Nå, nåede vi ikke så længe. Halløj. Hej. Tillidsbinko. Ja, desværre. Åh, oh, det er altså ærgerligt. Det er jo ikke fordi, det er blevet nemmere, Anders. Det vil jeg sige. At der er jo flere og flere krav til den her quiz. Men vi tjekker stadig ikke talene. Bare lige slå på ja, nej. Lige er det. Nej, er Desværre. Undskyld, men vi er nødt hey. til at være hårde. Det er i orden. Hej en god dag. Hej. Yeah. Hej. Hey. Hey. Det var altså en ved Nørjylland, kunne jeg. Ja, hun lød sød. Ja. man siger jo som det er først, når man kommer igennem. Præcis. Hjem. 70 ringer 20 ringer, man. Ja, og vi læser så. Der var en ring til. Halloj. Hallo. Tillespengel. Ja, men det er, det er i orden. Tillykke. Og tillykke. Tak. Hvem har vi igennem? Det er Thomas, og vi er i Rødeby. <laughs> <laughs> jeg magter det ikke, det har været sådan en lang dag. Altså. <laughs> Thomas, <Ja. laughs> så, nogle gange, så sidder man øh, søndag aften har det virkelig dårligt. Øh, det er mørkt udenfor vinteren er, her, og det rusker i ja, man, sig, man, man sidder, Ja, nemlig, man sidder og hører tværs, ja. derefter barometeret. Altså, og ja. inden for rækkevidde er der bare en stikkniv, og man tænker bare, skal det ikke være nu? Skal? Jo, det skal Det sådan en dag, jeg haft i dag, og det er der kun torsdag. Ikke? Ja, det er ikke engang løgn. Så skal jeg skære på lang tid, skal skære så så på tværs. Og så, altså, men, men Thomas skal jo ikke være uskyldig offer i vores... Død svej <laughs> men, men Thomas, alvorligt sagt Rødby ligger jo ikke i Nordjylland Eller Nordsjælland Hvad så? <laughs> Nej, men det var, det, var, det var jo bare Det var jo det kravet for at ringe ind Det er undskyld, det kan være, at Thomas er fra Nordjylland Skosler i Nordsjælland Thomas, er, til, er det tilfældet? Det er jo tro Nå, Så er det, jo, så godt. det er jo godt nok, Thomas Velkommen til programmet Velkommen til programmet, tak. tillykke, du har vundet Hvor kommer du oprindeligt fra? Herning Oh. <laughs> ja, Herning er vel det, man kalder FC Medyland. Altså, ja, OB, OB spiller i hvert fald bare ikke herning, Thomas. Nej. Men Herning, er det selve herning, eller er det nordlige forsteder? Det må være de det nordlige forsteder. Ja, det er det pludselig. Eller ja, det er det selvfølgelig, Thomas. Men ja. men herning er, Lå det under det gamle Nordjyllands amt egentlig som sådan? Mm. Det er det ikke. Det er længe Thomas, os både, er jo. Men anders. Øh, vi... Ja, jeg, har, jeg kigger her på et Danmarks kort øh, foran mig, og jeg, jeg altså, man, man, man en gang med den bedste af mine viljer, og jeg har meget god vilje i dag, er, det, er jeg stand til at gøre herning til Nordjylland. Og jeg også ved, at folk fra Nordjylland vil gå amok. Ikke fordi det er noget mod herning, men fordi det, det er bare ikke det samme. Frederikshavn og herning for eksempel, det altså ikke særlig meget af mine anden, hvis vi snakker ishockey. Så er ishockey øh, Thomas, Anders er du sidder. Thomas, desværre. Thomas, men, men, men, men tusind tak, fordi du ringede. Det var slet. Ja. mine. Hej. Hi. Thomas var sur. Godt nok, Thomas hvad er skal glad for, at Thomas det røde by. Men jeg skal lige sige, Thomas, det er jo primært, fordi altså, vi vil jo Gud gerne, men nej, nej. 70-20, man siger tillidsbænkelsen som det første. Man må kun ringe ind, hvis man er fra Nordjylland Eller Nordjylland. Hallo? Tillidsbænkel. Ja, det er kreft. Ah, Tillykke. Hvem har vi igennem? Det er René fra Aalborg. Ja, ah. men hvad er det smukke? René. Velkommen til programmet. Tak for det. Er du i Aalborg netop nu? Nej, lige nu er jeg lidt syd fra Aalborg. Ja. Og Thomas, skal du godt i fodbold? Ja, det kan jeg. Nå? Skal du så okay. se din lokale heldespil mod Tottenham i aften? Der er jo ikke øh, nogen tv-station, der viser kampen. Hvad? Det, øh, det er rigtigt. Man skal have en, en masse farlige udenlandskanaler, for man kan se den. Nå. Men, men der er selvfølgelig et lille værtshus i Aalborg, der viser den. Nå, nå, nej, nå, nej, det skulle du også sige, det mærkeligt, at man ikke kunne se øh, OB-spil mod Tottenham. Ja. ja, det er jo det. Mm. Den Irish House. Irish House, det er her, man har sagt, at hvis man ved, at problemet er ved at sige det, så får du bare en lorteplads. Ja. Thomas, vil jeg spørge noget, hvad laver du så daglig? Jamen, øh, jeg er tømrer. Ja. Ah. Ah. Det er sådan noget med træ. Det er korrekt. korrekt. Du siger, at jeg ikke ved det skid om du er fagligt arbejde. Du, du, er godt at at det. du er god. Men det gør du. Hvad, er det, hvilken, hvilken, hvilken, hvad hvor arbejder du. Hvad arbejder du på i dag? Jamen, øh, jeg går pludselig i sygment. Ah, hvorfor? Så er det de heldige håndværker, du er hos. <laughs> nej, undskyld, øh, undskyld, Jeppesen. Jeg ved, det er ved at blive afbundet. Øh, nej, Anders, tilbage til dig. Toss, øh, hvorfor er du syge med lillebus? Jamen, øh, det er på grund af, at jeg har slået med albu. Oh, jo, nej. Tændingsalbu, man, kommer så man kalder den. Det er faktisk en tennisalbue, jeg har fordragen. Og, og hvordan er det symptomerne er ved en tennisalbue? Smerter. Den skal jeg lige have en gang til. Han spurgte til symptomerne fra en tjenesalbu. Ja, men det er, det er noget med, at man er ondt i albuen og... Thomas, hmm. <skrænding> <Okay. skrænding> <skrænding> <skrænding> <skrænding> jo ja, Var det, det læne... godt nok for jer? Nej, men hvis det er det, læner har skrevet på din lægerklæring, uh, ja, og din men, chef ringer til dig i morgen og siger, jeg, jeg tror, nok, du skal med på arbejde, så er det måske derfor. Ja, men det har lægen ikke skrevet. En tennisalbu er jo øh, vedvarende ledsmerter. Ja. ja. Eller ja. noget, ikke? Noget senehinde. Ja, godt. <skrænding> Thomas, øh, har du en kone eller Thomas, kæreste? Thomas jeg ikke, vi skal kaffe. Ja. Thomas var ja. for Rødby. Nå, undskyld, undskyld. Du har en kæreste? Det er René her, ja. Ja, det er Nej, René også, ja, ja. Ja, Og det er, ikke, det er ikke min kæreste der hedder René. Men øh, René øh, TV2 Sport viser altså Tottenham OB. Er det rigtigt? Ja, ja. Okay. Kræver selvfølgelig at man kan se TV2 Sport. Det kan jeg. Den danske spesialsport svarer Peter Møller øh, er på det. Mm. Ja. Ham gav man så ikke at holde på idéer. Flot. Men øh, det er ærvelet med sådan en XFK. Normalt det er jo ikke så meget med det. jeg gør jo. Ja, ah, okay. <laughs> det er <havde laughs> ikke så meget. Ved han var der en god TV, det. synes Susede ikke? Ja ja. Det han er i hvert fald man. bedre end Claus Elming. der Felt er eks- ja. et eller andet ishockey-fodbold. De har spillet alle sportsgrinene i verden. Men altså nu tilbage til Peter Møller. han fik jo også sin fodboldopdragelse i, ja, I, i Røjland. Ja, det gjorde han. Ja, det var ikke engang OB, vel? det var vel, hvad hedder den? Nej, ja, det ja. er jeg tænker, på. han spillede ja. i... Hvad hedder ja, det? Ja, men altså han har spillet i OB, Peter Møller. Det er klart. klar over. Ja, okay. Men... Årh, det kan også blive... Ja. Kan... Grønkar startede i Tissted. Det er sådan der i Tissted, det kunne ikke ja, tænke til at have. CF-kolonnen Yes. Øh, René, jeg tror det er bedst, vi skal være til at tale Nej, dag, fordi, fordi nej. du var jo ved at sige noget om Renés kæreste. vi skal bare høre, om han en kæreste. Og om det har hun han bekræftet. Men skal hun der med ud til fodbold i aften? Nej, hun er på arbejde, så jeg får lov at hybe mig med mig selv. Det er da også rigtigt. Og 10 øl og et par mm. Sådan, det bliver en god aften. Og uh, René, held og lykke med dit hold. Ja, Tak for det. Held og lykke. Og du har vundet en t-shirt. Og hvis du vil være sød at skrive til satansøgningsnabeladr.dk og i emnefeltet, så skriver du dit bud på resultatet af denne kamp. Ja. Og så selvfølgelig dit navn og adresse, og også, synes jeg, Anders, øh, en, en, to t-shirt, også hvis din kæreste ja, ville være interesseret, ja. så kan du også godt skrive hendes størrelse på. Det vil du altid. Tak skal du have. Og så autografer på den, det er perfekt. Ja, det, det, det er på de sorte. sorte. <laughs> okay. Men, men, men ja. det, finder, det skal vi nok finde. Ja, okay. ja. Ha' en god dag, René, og tak fordi du ringer, og tak fordi du er fra Nådeland. Tak for programmet. Tusind tak. god kamp. Hej. Øh, må jeg lige spille et klip, inden vi går videre? Ja, så skal øh, vi altså også spille Breathe Me. Øh, man kan skille lidt ved at spørge dem, om de har morgenrejsning eller ej. Peter Møller, han startede uh, i Gistrup. Kommer, LKB Gistrup. Og uh, det er bare siger jeg bare også, fordi at det jeg har hørt før, og det er fordi Mads Steffensen, vores gode kollega for Masse Monopolet, mm. han uh, også har trådt sin barnefodboldstovle der. Men der er også mange, der hævder, at Aalborg slet ikke ligger i Nordjylland. Ja. Og til dem har vi ikke så meget at sige, at det kan da godt være. Ja, der er også en, der siger, at Fugtøjernes Claus er mere mand, end du nogensinde bliver. Hilsen, Thomas Kær fra Esbjerg. Ja. Og der glæder man dig til, at skal se Thomas råbe René Dip <laughs> en hel weekend derefter. <laughs> ja, så kunne man spænde den lige der, og klokken er 12 minutter i 16, og vi skal nå at spille en pladefuld, og ja. det gør vi nu. Kære lytter, vil det vil ikke være sød og rar, øh, hvis det er, du er fra Norgeland, Ja. Eller Nordsjælland, Nord at ringe ind 70 3x20. Og, og lad os mere tillidsbingo som, som begreb, fordi der er jo også mange, der siger, nå, hvorfor tjekker man så, hvor folk kommer fra? Ja, men det er jo på grund af tallene. Det er der tillidsskismadet øh, ligger, for det er, jo, det, er jo, det er jo vi tjekker jo ikke pladen, men folk er jo nødt til at være derfra, når vi har dialekt -tema. Det er jo heller ikke så svært at forstå. nej Sådan er det jo. Og man kan også sige, at... Øh, er der er så ingen idé at have et dialekt -tema. Nej, Nej, det er jo netop lige det. Og vi hylder ligesom de forskellige landstimes ja, dialekter, øh, så det er derfor... Og det eneste, man kan sige omkring René, som var igennem før, det var, at han var jo fra Aalborg, men han lød ikke snorøs. Men, men, men der er vi nødt til at sige, at det er sådan, at det Eller Herning var han fra. Men, eller René før. Jeg og René. Thomas alene. var fra Rødby men han lød som om, han var fra Herning, ved ikke, han var. Og var sur. Ja, men også måske Ej, var nej, trist. det skuffet. Det ja, jeg, kan, det også kan forstå. jeg også godt forstå. Ja. Øh, og nu er det ikke for noget, med men den er, ja, det er lige, vi kører. God. Det næste tal i rækken, oppe af posen, er nummer 44. To firtaller. 44, 44, 44. Så er det den fjerde. 69. 69. Oi. 69. Og nummer 17. Nummer 17. Og nummer 89. Nå, det er noget, vi så ikke. 89 skal man se bort fra. Der er allerede ringet op, kan jeg høre. Anders. Er du ja. syder og tage som du siger? Hallo? Kan du Ja, men det er fantastisk. Tillykke. Hallo, hvem har vi igennem? Det er Louis. Oh, hvis jeg havde sådan en navn, så ville jeg også ringe ind til radioen. Det er en at folk siger Louis. Øh, ja, så gør den i selvsøgning. Øh, øh, Louis, velkommen til programmet. Tak for det. Louis, hvor er du fra? Øh, jeg ringer faktisk fra Tørstrup. Men du? Jeg, Ja, ja, hun kommer det. Ah. Ja, jeg, jeg har ah, ah. boet i lang tid i Nordsjælland. Sådan, Nordsjælland. Og hvor er i Nordsjælland boet det? Jeg boede i Helsinget og i Gistrup og i Gileje. Det, det er altså real Nordsjælland, ja. Ja, det er. Det er hardcore. hardcore. Ja, Helsing, der bor Mål Reis nu. Yeah, ja. Så sukker man lidt. Yeah, ja, nej nej nej. nej, nej. nej, der er ikke noget vej. Mål er en god dreng. Han er en god dreng. Noget, men han har talt meget om Helsing. Ja. Øh, og, og det er jo også godt at få Helsing på land landkortet, som man siger. Jo, det er også det, jeg tog højere fra. Han er jo syg på sin første dag i skole. Første dag som formand, ikke? Ja. Han har været finansdirektør, skulle sige, minister ja. i seks år. Ja. Så går Åh, øh... oh, ja. Ingen Første dag. ikke han er syg. Ja, det er ikke en god start som formand. Men det viser bare, at det er hårdere at være politisk, end lige skulle tro. Ja, eller hårdere at være formand for Folketinget, end man lige skulle tro. Kig på Christian Majdal. Han blev jo 6.000 år gammel i, i det job der. Ja. Det kunne man tydeligt Og virkede rystet til sidst. Ja, ja. Han virkede reelt rystet. Ja, ja, han rystede til sidst. Ja, det er godt. Ja. Øh, det var Morten vi har gennem, ikke? Morten? Nej, Luis. Louis. Louis. <laughs> ja. Men det er den der, the ja, lige, ja, vi oplevede som er stik. Victor ja, lige kom ja, tilbage ja. fra Smakkegården. Eller hvad der, der, ringgården. Ringgården. Ringgården. Øh, Luis. Louis, ja. du hvad har lavet, Hvad laver du til ja. dig? Jeg har Det er DSB? Og hvad? Ja. er du togfører? Nej, jeg er Butiksleder oh, i Hvilken butik? Togtob. Må jeg uh, spørge dig noget? Hardcore. Ja? Hvad blev der dillen? Ja, det er jo ikke rigtigt. Hvad blev der dillen? Den lille varme ja, sandwich. den eksisterer jo for, så har vi stadigvæk øh, visse større. Gør den det? Det er Louis, bare ikke mere. stop. Louis, stop. <laughs> ja, hvad blev der af dillen med pastrami? pastrami ja, og, jeg, sigt, og jeg mener det. Og den flød nærmest ud af dillen. Pastrami. Jamen, det, ja, det, det er noget, jeg synes, det er rigtigt. Ja. Så men, er der et andet spørgsmål. andre gode ting, altså. Det er ikke det. Spørg spørger mig noget andet. Louis, hvad blev der Big day en Og Big day med, med ost. Og Big day en ja. med de store, klodsede kartofler. Ja. Jamen, <laughs> ja, øh, det var dengang, altså nu vi er vi jo kommet videre. Ja, ja, hvad han... er nu? <laughs> Jamen altså, vi har jo nogle, øh, nogle sandwich fra, hvad hedder, ja, ja, lad os så glemt. Ja, men du... vi har nogle sandwich, der er frisk mod og er ja. vældig gode. Men Louis, hvad var der galt med en Big Day? Hvorfor, hvad, hvad? det passede så ikke, at man skulle sælge den længere? Jeg var... kan godt komme i tanke om ting, der var galt med en Big Day Burger, men, men det er jo bare min personlige... Nej, men hvad var men... det? Lad os da høre, for så kan vi måske få fred. Ketchupen smagte underligt ja, øh, kanilagtigt. Det rigtigt, der var kanel og, og, og isbærerne var meget vandet. Ah, kan du sige Kina? Kan, kan sige, kina, kina ah, okay, Det var Kina kolen. Åh dig! Uden grund siger du det? Der. Ej, Big dan burgeren var den bedste burger, man kunne overhovedet kunne få, og det er ikke bare noget. Det var en, Nå, for for det er en virkelig, fantastisk det var en Men Louis har ret i dem selv, kan du? Muligt, der var kanelsmag og kød. aldrig det helt havde været kød og kød var altså, super. Det vil jeg så altså gerne lige have lov til under Og Er der stadig en, en retningslinje omkring at frityren skal skifte en gang om måneden? Så hver dag ja. Hver, hver dag nu? Men altså, vi har jo ikke så meget det der mere jo. Nej, nej det er netop nej, det, der er i det, det, det er jo det, der er de i problemet. Eller det er selvfølgelig dejligt for en butiksansvarlig, fordi der er mindre bøvl. Ja, og mindre mindre fortyrelugt formentlig ja, også. Ja, det er selvfølgelig. Og længere levetid. <laughs> det må vi da håbe. Men ud over det. Ja. Men Louis, øh, så sælger I jo også 60 zoners, 2 zoners, 5 zoners, 7 zoners klippekort, ikke? Det gør I vel. Det gør vi det. Måneskort, billetter. <laughs> ja, det gør vi det. Og øh, når togene så er forsinket alle de der ting, så går det vel også ud over dig, ikke? Hvilke tog snakkede vi om? Der er der ikke nogen tog, der er forsinket. Hvis det er ved en ting-situation, at toget var forsinket, så ville det også ja, blive... Der er den helt uh, teoretisk. Ja. ja, jeg ved sådan dårligt, hvad vi ville gøre. Altså. Nu kan jeg ikke huske, hvornår det synes, der er sket. så har jeg et andet spørgsmål. På ja. Køge her forleden morgen, der var der et uh, elskende par. <laughs> ja, de kunne simpelthen ikke holde fingrene fra hinanden. Så de satte sig ind i varmeskuet, og så fik... Hun er en ordentlig snortur, ikke? <laughs> øh, nej, men er det bare... Øh, og så er vi ringet for... Men du ved, tid? hvor tit er vi ude for det. Jamen det er det, vi er vel frem til. Er, er der ja. mange, der knaller på stationen? Det er... Jeg vil ikke sige dagligt, men det er i hvert fald ugenligt. Men, men det er da alligevel noget. Hvilken ja. station arbejder du på, Louis? Nej, hvad nej det er det? Tostrup station. Nej, det er er jo en af de store stationer, men, men hvad, har du nogen mm. forklaring på, hvorfor det lige er, er, er, er stationer, der er så opsøgte til Elskov? Nej altså, så skulle der være vibrationerne i toget. Hmm. Men, Jamen, der, efter man gik væk fra M-y'eren, der ja. er der bare ja, noget kommet. Ja. Noget, der var godt, så var det vibrationer fra MI, m -er, eller en M-z'er, for ikke den oh, sags oh, du ja, Æ, De gamle det er sølvpilen, åh. Oh, sølvpilen var dækker. Der er ikke noget der. For ja, 30 det, vi sekunder, så var man færdig. Men øh, sig mig en gang, øh, Louis, øh, ja. er du spændt på den nye IC4-tog? Øh, det har jeg været. Jeg må også sige, at jeg måske er kommet ud over det punkt, hvor jeg... Hvor jeg er spændt. Men er, aldrig, er du begynder at se frem mod IC5, ikke? Sådan lidt. Det er der nogen, der er været, ja. Kan være den øh... komme før fieren, jo? <laughs> ja. Jo, men det har jeg ikke nogen kommentar til, fordi nej, nej, nu nej. Jeg tror jeg, vi skal passe på... Er du træt er det, og hej? af heje? <laughs> Om jeg er træt af heje? Kunne ja. du også tænke at skyde ham? Bare skyde ham bagi med noget tungt? Der vil, vil jeg... jeg hellere høre jeres vildeste baguette. Ej, jeg kan godt lide have. Jeg kan godt og det er det, der er det fantastiske, eller for uroling, jeg også i med det der, det er, det er et irriterende dumt dyr, eller det er ikke engang dyr, men det er meget, meget svært ikke at holde af ham. Prøv, at det et, et klip, øh. Og måske Luis, Jeg kan høre, at Louis et ikke at holde af hej. Nej, hej er hysterisk morsom. Det er den officielle holdning. Men hvad synes du så på. om den kvindelige, hvad hedder hun nu? Solveig. Solveig, for det er et vildskud, synes jeg. Jeg kan gå bedre i den svenske. Bifan? Ja. Yeah. <laughs> skal du have Det var, Hun var der så, men hun er væk. Hun er væk i, i dagens. Oh. Ja, men det kan være, hun kommer igen. Louis, vi skal til at ringe af, fordi ja. at, at der ja. er nyheder om lidt, og vi skal nå at spille rigtig godt over Men ja. du... Øh, Det, du skal gøre, Louis, det er, at du skal sende os en e-post på satansøngel, snablag.dr.dk. Ja. I, øh, Ved du, hvad du gør? I emnefeltet skriver du Holm og Grut. Holm og, Holm og, Grut. og Grut. Holm og Grut. Og så dit navn, adresse og størrelsen på den trøje. Det er modtaget, som, som du... Anders vil sige. Så tak skal så du have. Så tog, ja, det, det. <laughs> yep. Så må du også ja. videre. Ja. Øh, og Louis, hvis du har en dame, eller en kæreste, eller en mand, eller et eller andet, så øh, skal... Jeg... Oh, skal han hun også få en. Ja, så skriv navnet på dennes trøje også, ikke? Det kan du eller bare ikke, ikke navnet, nummer selvfølgelig. Størrelsen. Tak, Louis, og tak fordi uh, du får det hele til at fungere. Jamen, det var så lidt, og mange tak for at få fra Tusind tak. Ha' det godt. Hej, nu han var sød. Han var rigtig sød, og det tror jeg også, man er nødt til at være for at have kiosken øh, på Tossers Tusind tak, fordi du og lyt til Det øh, Sorte Spejler. Det er en meget stolte af. Ja, Og øh, efter det her program, så kommer der ikke Bondo. Nej. Der kommer Tony Scott, og han har fået på et nyt koncept, Anders. Vil lige fortælle det? Konceptet er, at Tony Scott skal sidde og spille musik i to timer, som er udvalgt af... Det er Patræs musikchef. Og så skal han sige noget. Det var det kommer, ikke? Ja, nemlig sådan Og Bruce Springsteen spiller i København den 29. juni, hvilket han øvrigt, gør. Og Stuart kommer til Danmark. Rod Stewart Stuart til Rock under broen. Og så er, den sådan, er der så meget. Ja, ja. Det bliver en, nogle gode to timer med Tony Scott. Det gør det nemlig. Uh, tak for i dag. Ja, tak.